صورتي بروج کې تخویب دنیوي ذکر کې په هلاکت تقاومونو او تموجېمانو حال تخویب دنیوي او دا سپیا د مؤمنانو او ترغیب قران ته ذکر کوي بسم الله الرحمن الرحیم والسماء ذات البروج گواذې اسمان خاوند دستورو واليوم الموعود يغرزوچ وعده کړی شوی ده په قران کې وشاهد او شاهد او مشهود بیانونه کې اږي چې بیانې نشاهد قران دی او مشهود توحید دی شاهد قران دی او مشهود ورته د قیامت ته شاهد پیغمبر دی او مشهود قران دی چې د بیان کړه کنه شاهد رد عرفیدا او مشهود چې سومره خلق پاږه کې جمع شوي دي تر اوسه په قیامت کې را جمع شي او شاهد رد جمیم ده او جسمره خلق پاږه کې راغلي را جمع دا پس غوازی قتل اصحاب الاخدودی جهلاک ذکرېشي په lanthan ذکرېشي هغه خوندان د خندقونو هغه خندقونه ان نارې چې وورو وور نه ډکو کنه ذاتل وقودی خونده خشاک اذهم علیها قعود کلی چې دا مجرمان باقي بند نستو دغه په غاړو وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود او دې پغه کار باندې چې مؤمنانو سره کوم ظلم کوو نو خو غواو لیدونکو او ظلم به کوو دغې رساله اسلام نفسه یو ظالم برخې از ذکر کوي چې داغه عقیده دا شرک وا چا چې به توحید نوم هغه نو سزا به دغه وا دا هغه ونجومیو یو جادوگر هغه بډا شو د تیووی چې یو لک پیدا کابل غونتی چې زوته د خپل علم او خیما چې د دینه محرومان شه هي اول کولاو کوه تو عبد الله ابن عامر وته وی ډیر قابل هغه بدله تراته جادو به تزد کو خلار کی د یسایانو دی اوراہی یو جوم بڑا غون دی وا هغه پکې یو دی رېوا او حق ورستو Taliban خدا څخه یی دي قرض دی کې سر نه که کنه د ال تکې لڑو راهب سره کې ناشتو نو هغه وته د حق خبرې او کړې دیری په دې باندې یې سارو کو دوی جماه اوس استادو نواسو یا جادوګر لبه تراته دړو ده پاسه ولیکن محبت خبرو سره پیدا شي کنا اگر احب واتس صحیح قذا او کلمې توا غاني خولي دا په یواز په لار کې چې تاسو سند سره او په لار خلق ټول ډبو یې چاله علاج نه ورته نو ده عبدالله ابن تامیر را <تصفح> او ده بس تا گتا یا سشیر آواغ است او زن ده سر پیویش نو دخل قده تا مخشوچه ده سوک ده را بعد شایت خبره رسیدن اغا هم خوشحال شو چې کار خوکلی دوم رسی هرز دکلی ده, ده. <تصفح> اغا ته را است او چدا تاسونګه ځا چې لکم هغه تاغه کليمی وي چې دا خو دې کليمو کې دا برکت دی هغه دې کليمه چې انس د کړی دی هغه سجه سپويده نا استاد او تا خو نه غراوستو قاتلکو او په بیا ډیر وسونو کړو دیوته نه الله بچګو ساته یو شانه کله بل دو اخر دا ته وای چې زما په مرګ کې کار دی نو زبته طریقو خیمه چې وستوبه په خپل غش یو لندر او اخلي ماته به او بوهه چې بسم رب الغلام بسم رب الغلام په نوم دا هغه رب چې دی غلام رب دی تا به وینو ما مرغ بتات آسان شي هغه داګه سه وکړو لو خلق را جمعو او چې دیوینو الکه خوشعيد کو خو بیا ارچا بوي چې بسم رب الغلام چې سمره خلق را جمع شي او ټولو بوي چې بسم رب الغلام ټولو ایمان راوړ او بیا دیوي چې دا خو او یا او اون데 خند کو نه وکنس ته ورونه بلکل او چچا دا کلمه ویلی وا نو بس هغه راوستلو غرزول بیا وتا اریت اصحاب الاخدود وی دا په لعنت شي هلاك لري کې دا ظلمونه شي خا او ما نقمو منهم ذيبد نګنل د ذي صرف دا خبره چې ایمان راوړې او په لا چې تور اور او استایل اغزاد چې خاصه غلره او چې د اسمنو د او غل لارسو باندې حاضر ناظر دي ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات بيشكاوا کسان جو سو زي او عذاباي مؤمنان نارینه ولروم اما من انوزنا لهم نارینه زنانه وتغورذولکن ځکه یو زنا نسرماشوم په غیق کې اغه ته وې چې واول ده دې خبرې نه غوړې هغه وې نه ته ماشومې ته نمخ کې غوړځو نو هغه یې ته چې غی کړی چې اندر ااو اندرامر کې انجه اگنېست هې مور ذلت راځور نشتا د غډیر خيسته زیری هغه مور سره ورته angle کله چل شوروش نو بس غور داسې جېبي وکړي اځې چې ناس تو دې راغوند کړټولو چې څوک ناس تو د ظالمان مشرکان بادشان هغه ټول یې راغندک ترای راور غړو له هلاکه کړو قتل اصحاب الحدودنا نو هغه کسان چې ضرر رسي مؤمنانو نارینهو زنانو توبه نو بس نو د دې پر عذاب د او د دې لپاره عذاب د سوزون کې او بشکره کسان چې ما نه راول عمل کړي صالح د دې لپاره جنتونه دي چې به یې ګلانه داغې نه او دا کامیابی ډیر لوی ده تخویف د دنیاوی د قومونو ان بات شرابک لشدید بشکره نیول د رفس تا ډیر سختی انه هو يبذئ و يعيذ بشکره الله پیدا کيم مخلوقات او بیا به بی جو کې پس د مرگنا و هو الغفور الودودو اگا اللہ بخششکو انکے د محبت ساتھ انکے اخفل و بندیانو سرا ذو العرش المجیدو مالک داغ عرش ډیر لوی دے شان داغو فعال اللی ما یریدو او کونکے داغ کار چیرہ دےو کی حل اتاک حدیث الجنودی اے راغلی تا تا خبر داغی لخ کرو فراعونیان سمودیان په دې قران کې الکړی دي کنه ها اوس نمبر زديده بللذین کفروا فی تکذیب بلکې هغه کسان چې کافران دی استاده امته دی په تکذیب کې پراته دي قران ته دروغ وایي قیامت ته دروغ وایي وللا ومی وراهم محیتا او لا چار چا پیر ازینا کیره کړی دا الله په خپل کې راوستي دي ادي بیامن پويږي بل هو قرانم مجيدن در تهکزيب کتاب نه دي دا هو قران دي د عظمت او د بزرګي في لوح محفوظ هغه تخته کړی چې ساتل شوی دي د هر چا د رسیدونه هر تار څوک نشي رسیدو